Bismillah ar-Rahman rahim Wajina la mwenyezi mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu al kafaru wa saddua an-sabili adalla a-Malahu Wali okufuru, wakazuili anji ya mwenyezi mungu, yei atavipotoa vitendo vyao والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم نوالي وأميني نو كتند ماما نو محمد Ata wafutia makosa yao na ata itingeneza hali yao. Thalika bi anna alazine kafaru tabau albatila wa anna alazine amanu tabau alhaqa minu rabbihim. Kathalika yaduribu allahu lin nasi amfalahum. Ayo ni kwa sababu wali o kufuru wamefuata upotovu na wali o amini wamefuata haki iliotoka kumula mlezi. Hivyo ndivyo mwenyezi mungu anavyo apigia watu mifano yao Fa فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض WALLAZINA KUTILU FI SABİLILLAHI FALANYUZILLA A AMALEHUM BASI mnapowakuta WALIOKUKURU wapigeni SHINGONI mwao MPAKA mkiwadhoofisha THOFISHA wafungeni PINGU TENA WA KWA HISANI AU WAJIKOMBOE MPAKA VITA VIPOE DIO HIVYO NA LAO ANGELITAKA MWENYEZI MUNGU ANGELIWA SHINDA MWENYEWE LAKINI HAYA NI KWA SABABU AKUTIENI MTIHANI NYNI KWA nyinyi. Na wale waliouliwa katika njia Mwenyezi Mungu atazipoteza amali zao. Sayahdihim wa yuslihu balahum na awatengezee hali yao. Wayudkhiluhumul jannata na atawaingiza katika pepo aliyowajiulisha. Ya ayyuhalladhina amanu idha sansullahu yansurukum wa yutabbit aqdamakum An yumli'u amini mkimnusuru na yatakunsuruni na yatathibitisha migu yenu Walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum Na basi kwao ni maangamizo Na ata vipoteza vitu ndo vyao Thalika bi anahum karihu ma faahbata aamalahum Ayo ni waliachukia alio yaterimisha mwenyezi mungu Basi akaviangusha vitu ndo vyao Afalam yasiru fil ardi fayanzuruu kaifa kana aakibatu aladhina min kabilihim Dammara Allahu aleyhim Walil kafirina amthaluha Wani hawa kutembea katika ardi Wakaona ulikuaje mwisho waliokuwa kabla yao Mwanyezi mungu Na kwa makafiri hawa itakuwa mfano ahayo Thalika bi Allah maula amanu Wa anna kafirina la maula lahum Ayo ni kwa sababu mwenyezi Mungu ni mlinzi wa waliwamini na makafiri hawana mlinzi. Sura La ilaha ila Allah. Surat Muhammad imeteremka Madina. Surahii imeanza muanzo wake kubainisha kwamba mwenyezi mungu amezibathilisha amali za makafir kwa kuwa wamefuata upotovu na amewafutia waumini mauvu yao kwa kufuata kwa haki Kama iliveleza kwa urefu wajibu wa kuitetia haki Na malipu haya kwa akhera ni kuingia peponi Na ikawahimiza waumini wa inusuru dini ya mwenyezi mungu na wapigane kwa ajili yake Na imeweka wazi kwa wapotovu wakiacha imani hufanya fisadi katika nchi na wakawatupa jama zao. Na inahadharisha juu ya wanafiki kuwa pamoja na waumini wakapeleleza siri zao wapate kwa moyo. Na inawatishia wanafiki kuwa yatachanwa mapazia yao wanajifichia. Na mtume wa mwenyezi mungu adhihirishe chuki zao. Na inawakataza waumini wasiwe wanyonge katika kupambana na makafiri na hali wao ndio watakaushinda.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 Walionkata mwenyezi mungu na mtume wake, na wakazuilia watu wa singi katika uislamu, mwenyezi mungu wa vyote walivyavitenda. Na walioamini wa na wakatenda mema, na wakasadiki ya yotere mshoko muhammadi, na ayo ni hakiri otoko wao wa umlezi, atawafutia makosa yao, na atawandekaneze halia hali yao ya dini na dunia ayo ni kwa sababu walio kufuru wamefuwa upotovu na kwamba walio amini tanjia aki tanjia akio toka kwa mwela wao mlezi. Kwa mfano kama huu wakubainisha kwa wazi diyo mwenye mungu wanaweleza watu hali zao ili wapate kusikatia. Mtapokutana na waliokufuru kufuru katika vita basi kwenye shingo zao mpaka mtakapuwa kwa wengi wakuwa uwa. Basi tena wafungeni mateka. Tena ama wachilieni zao kwa wema na yafsani. ya kuisha vita kwa kuachia bila filia. Au kwa filia ya kutoa mali au kubadilishana au kwa mateka wa kislamu. Inakuwa mwachilia kwa badali. Huu ndio uwe mwendo wenu na makafiri mpaka vita vimalizike kabisa. Mwenyezi mungu anawakumieni hivyo. Na na uu bila shaka angeli washinda bila, bila vita. Lakini haa yani ilia wajaribu umini kwa makafiri kama mtihani Dio hamiambresha jihani Na walio katika njia mwanyezi mungu kabisa tuwache vijunovia ukote Ata wahidi na zitengeneza nyonyo zao na watie katika pepu waliokwisha wanyulisha wali Katika ayahitu kufu zimetajua shingo haswa Kwa sababu kuzipigia hizo njia inayofa mno kumaliza upesi mwenye kupigwa bila kumazibu na kumtesa Kwaani, imethibiti kwa elimu kwa shingo ndiyo kiungoba kitu na kiwiliwili kizima. basuki kikatika mshipa wauti wa uti wa mgombo, wenye kupele zote. Basi, viungo vyote muhimu vina poza. na Na, ikikatika mshipa adamu, damu ina sita kufika kwenye ubongo. Na, katika njia za kupitisha hewa, basi pumziu sita, na katika hali hizi zote, uhayu, na katika moja. E njimliwa nini mki nusuru nini ya mwenyezi mungu Na yeye atakunusuru ni mwashinde maruizenu Na ya tilie mambo yenu Na walio kufuru mwenyezi mungu watawatia mashakani Na hata wapotoa vitunovyao Mambo yao ni hivyo kwa sababu wao Anakerekana lioterebisha mwenyezi mungu Yani kurani na zake Basi mwenyezi mungu ambibatilisha vyao Wameshindwa kutafuta ya kuwazinduwa Hatta kutembea katika ardhi Wakaangalia halinyali Ulikuwa mwisho waliwakathibisha mitume kabla yao Mwenyezi mungu waliwate yalimshia ilaki katika kila kilicho khusiana nao Nafsi zao, mali yao na watoto wao Na wenye kumkata mwenyezi mungu na mitume wake Ndiyo upata mwisho mfano wa huo Malipu hayo ndio ushindi wa umini na kushindwa nguvu makafiri Ni kwa sababu hakika mwenyezi mungu ni rafiki mlinzi yu wali wamini wa na ndiye mwenye kwa nusuru na makafiri hawana rafiki mlinzi yu kwa nusuru wala kuwa kinga na kuangamia.